Є така прекрасна пісня «Розпрягайте, хлопці коней, та лягайте відпочивати. А я вирішив закликати хлопців «Запрягайте, хлопці коней». «Досить спочили, належалися по вишневих садочках». Начухалися по тилиці, нагулялися, наспівалися, намітингувалися, настрайкувалися. Треба щось робити, бо треба щось їсти. Звісно, у кожного свій ритм, який йому дала природа, у кожного своя совість, яку йому дала мати, у кожного своя звичка, якої він набув у процесі трудових змагань, не ганджуймо більшовиків, що навчили нас красти, якби ми тоді не накрали, то що ми сьогодні мали б? Не винімо їх, що вони постійно брешуть. Ще коли проголосили дорогу жінці, і досі на дорогах в основному працюють жінки, чоловіки скромно перебиваються в тіні, у природніх лісосмугах, козацтво гуляє, гуляє, гуляє. Вибий його із цього ритму, хто зна, куди забіжить. Тепер демократія і воля. Тепер кожен робить, що хоче, а їсть, що вкраде. Усі дивуються, чого на такій райській землі така сатанинська круговерть. Чортячий дух ще не вичадів. Лоби надто герметичні. Півстоліття у них вбивали, тепер треба півстоліття, щоб вивітрилось. Чого в такого гармонійного і талановитого народу така дисгармонія? Співати нікому, усі прагнуть диригувати. Більшість з тих прагунів немає ні слуху, ні голосу, а тих, кого Господь наділив клаптиком таланту, сатана обділив совістю. Хочуть, аби народ співав на чужий лад, дув у чужу дудку. А потім на райську землю завжди тягне всяку чужоземну нечість, ласий шматок, а в нечість і мораль нечиста, з цієї криниці воду п'є і в цю ж криницю плює і каламутить, а ми, господарі, волостелини» аборигенчики, скромно по закутках, кахи-кахи, по кущиках, хе-хе-хе-хе, там десь з пересердя дульку сучимо у кишені, та таку ж обережненьку на півпальця, там десь несміливо натякнемо колоніальному хамові про історичну справедливість, а потім хребто приклонно вибачимося за різкість, і обов'язково його мовою, аби йому легше було Бо в нього, бачите, в голові одна клепка, і він іншої мови осягнути не може. А в нас клепок багато, на кожного колоніаліста вистачить, ми народ талановитий і негордий. Чому ми такі бідні? Бо маємо багато історію, маємо чим тішитися і ніколи працювати на себе. На когось можемо, такий ритм. Нас вчили працювати з повною віддачею. що виробляли, усе віддавали. І це навчило нас режиму економії. Економили сили, економили сировину, економили розум, економили совість. Нас вчили працювати з ентузіазмом, але без глузду. На одному суботнику дерева садили, на другому викопували, цілий рік смітили, щоб за одну суботу прибрати. У соціалістичному концтаборі із кожного з нас зробили тюрму, і кожен з нас тюрма своєї волі, тюрма людських поривів, тюрма вільного духу. З концтабору нас уже випустили, але ми ще зосталися тюрмою самі для себе. Наша завбачлива рабська шкіра страшніша за колючу загорожу. Утробний рабський страх небезпечніший за кулемети на сторожових вишках. Він розстрілює у зародкові кожен свіжий порух і думку». А щоб заглушити докір предків, що стукає з глибин віків у наші зажиріли серця і спорожнілі міски, гуляємо, гуляємо, гуляємо. То доки ж, братове? Може, пора уже й впрягатися, щоб постояти самим за себе?